Era unha noite de chuva de frío que a pasei no moinho do río. Toda contenta voltei me a cantar pa non ter medo de noite pasar. Petaron a porta salín a correr, era Merquixo que viña a mover. Os homens cativos non nos podo ver que todos que venham a terse moer. Pero Merquixo é cara dura, fui xa garrando, fui xa rimando a miña cintura. Malo, raios te parte que mate xa león, le bate na xepe, mai non moeu. E se ti queres pa mi moera, ese non queres xechei pesará. Pois me perseis de pousar pero por pois, ti non peru chamar. Radio Mente, abre a túa mente. Segundo trimestre. Marzo 2016. Tiña desmorriña, pois Radio Mente vai comezar axiña. E aquí está o noso programa solidario que gravan os voluntarios. Escoita os nenos do abrente, que todos somos boa xente. Acougame, niña, acouga, xa basta de esperar que o programa de radio vai comezar. Programación e actividades do segundo trimestre. O 30 de xaneiro conmemoramos o Día da Paz. Cada alumno aportou un tetra-brick forrado de cores e cuna mensaxe solidaria e fixos un muro solidario co lema Construindo a Paz. Ademais nun, dun vídeo que está colgado na páxina web do colexio. No vídeo representase unha coreografía solidaria onde participou todo o colexio. Foi elaborada polas profes Maica, Raquel e Lorena. A Escola de Pais este trimestre tivo dúas sesións, unha enfocada a pais e nais infantil e outra para primaria. Tamén contamos con varias xornadas de educación vial, tamando os policías municipais de Sanxenxo. A formación dos nenos resulta fundamental á hora de evitar situacións de risco, como así o que están demostrando os resultados desta actividade realizada polos dous axentes encargados do programa de educación vial. Introducen conceptos básicos de seguridade vial, como son o uso obrigado do casco, cando se viaxa en bicicleta, respecta os sinais de tráfico, etc. O 12 de febreiro, a AMPA preparou un festival de entroido coa, con animación musical, concurso de disfraces e degustación de postres típicos. O 20 e 21 de febreiro tuivo lugar a convivencia de regra de centros escolares solidarios en Santiago, na que participaron dous alumnos da ESO, Ainhoa e Antonio. Estos alumnos contaránnos en Radio Abrente como foi a experiencia desta convivencia solidaria. O 27 de febreiro celebrouse o festival de rítmica no pabillón do colexo abrente coa participación de varias escolas de rítmica da provincia. As nosas gimnastas o deron todo no tapiz como sempre. Bravo, campionas. Temos as vacacións de Semana Santa do 21 ao 28 de marzo. Como estamos cansados de tanto estudar, vainos vir moi ben un descansiño. Alumnos e alumnas de sexto e primaria, e da eso vanse de excursión a Londres o 28 de marzo. E o 12 de marzo o alumnado de cuarto da ESO van a Salou. que 24 de febreiro, aniversario do no nacemento Rosalía de Castro. Arriba todas, rapaciñas do lugar, celebraremos o nacemento de Rosalía de Castro para festeixar o renacer da lingua e da literatura galegas. Celebrar o nacemento de Rosalía de Castro é aturuxar con orgullo na nosa lingua e sentir que formamos parte dunha comunidade poética. Para Radio Abrente, imos ler Maio Longo. Maio Longo, Maio Longo, todo cuberto de rosas, para algúns telas de morte, para outros telas de bodas, Maio longo, maio longo, fuches curto para min. Veu contigo a miña dicha, volveu contigo a fuxir. Radio Amente, abre a tua mente! Que lle di un impresora a outra? Este papel é teu ou é impresión miña? Sabes como se chama un húmeran cando tirase non ven de volta? Un pau! Que significa Reces? O Colegio Abrente está dentro do programa Reces, que significa Rede de Centros Escolares Solidarios. Quén creou Reces? É unha iniciativa da Dirección Seral de Subentude e Voluntariado que pretende descubrir o voluntariado ou alumnado de educación secundaria, bacharelato, formación profesional e de adultos de Galicia e animalos a comprometerse. É o principal obxectivo do programa? Promover valores de solidariedade. Participación, compromiso social e voluntariado entre a comunidade educativa e favorecer que os e as escolares se comprometan como voluntarios e voluntarias a través dunha metodoloxía activa e participativa que fomenta o traballo en equipo e achegue ao alumnado a realidade do voluntariado. O programa pretende establecer vínculos entre as organizacións sociais e os centros educativos e amosar aos mozos e mozas, xa desde a escola ou o instituto, son capaces de ofrecer un servicio valioso e necesario á sociedade. Con que actividades participan os centros escolares? Cada centro escolar pode desenvolver con liberdade o seu proxecto solidario ou programa propio de voluntariado. A acción de voluntariado do noso cole repercute maiormente no noso centro. Temos un grupo de voluntariado que son alumnado da ESO. No curso actual son 32 persoas voluntarias. Desde aí, seis cursos colaboraron coidando a nenas e nenos de educación infantil e educación especial, grabando un programa de radio e usanindo a fadecer unha xornada de voluntariado noutra entidade da contorna. Que buscan no colegio con esta acción? No terceiro encontro de RECES o alumnado propuxo unha actividade compartida para conmemorar ese día. Foi realizar unha visita a unha institución que traballe con persoas maiores para compartir con eles algunha actividade preparada polo alumnado. Que actividades fixe xedes no centro de maiores? As actividades propuxemolas nós. Fixemos unha obradoiro de xabóns de glicerina con moitas formas. Así tamén, xes deixamos unha xaio para cada un dos participantes. A parte disto, tivemos unha especie de debate. Facíamos preguntas sobre a escola, na época que eles foron a escola, que estudiaban, como eran os mestres daquela, etc. A verdade é que, que máis adiante podedes escoitalos a eles, as persoas maiores, porque os gravamos para a radio abrente. Si, sí, si, sí, hai unha entrevista. Rematou así a visita ou fixe algo máis. A visita complementouse coa realización de selfies solidarios, como xeito de transmitir unha mensaxe de solidariedade. Escoitei algo sobre unha videoconferencia? Ah, sí, estivo moi ben. Fixemos unha videoconferencia por Skype, na que catro centros da rede compartimos a nosa experiencia. Falamos da actividade no centro de maiores. Tamén falamos sobre outras actividades que facemos en cada cole e das próximas xornadas de reces. E podedes falarme desas xornadas? Claro que sí. O 20 e 21 de febreiro de 2016 no albergue La Salle de Santiago de Compostela tivo unha lugar unha xornada de convivencia e voluntariado Xuvenil 2016. Cada centro pode marchar mandar a dous alumnos ou alumnas de xeito que uns dos 25 mozos e mozas compartiron traballos e experiencias durante a fin de semana. Básicamente, durante a fin de semana o alumnado participante diseñou parte do programa do 4 Encontro de Alumnos de Reces e ideou unha acción conxunta para realizar de xeito compartido nos centros da rede para conmemorar o Día Internacional do Voluntariado. Ademais, fixeron xogos temáticos moi divertidos e tamén participaron nunha acción solidaria cunha ONG da cidade. Temos por aquí os participantes da convivencia, para preguntarles directamente detalles da convivencia. Todo. Sí, están aquí cerquiña, son Antonio e Ainhoa, todos para ti. Antonio, podes contarme o programa do sábado na xornada de convivencia? Bueno, chegamos o sábado de 20 de febreiro a unha da tarde e o primeiro que fixemos foi entregar as identificacións e logo nos ubicarmos nas nosas habitacións. Sobre máis ou menos, creo que eran as dúas e media e comemos todos xuntos logo subimos un pouco as habitacións. Sobre as catro Fixemos a presentación dos, dos participantes, presentación oficial da Xrna de Convivencia. E media hora despois comenzamos entre todos, facendo grupos a idear actividades para o próximo encontro en Santiago. A sobre as 6 da tarde fixemos un breve descanso para conllecernos mellor entre todos os que fumos a xornada. E, ata as oito e estivemos ideando actividades para o siguiente encontro. O xego temático tratábase de varias probas e logo todos os grupos xuntábamos. Con cada prova que pasabas dabanxe un sobre. Con ese sobre tiñase unha palabra E entre todos tiñamos que formar unha frase. Antes de formar a frase, había que encontrar o xeto escondido, que pa iso había que facer as probas. Eu xa fun o ano pasado, gostoume moito, este ano tamén, pero non mellor este ano. Porque plan foi divertido, éramos 4 nunha mesma habitación, coñeces moita xente. As actividades eran bastante divertidas e eh, gostaríanme repetir tamén. Ainhoa, podes contarme como foi a xernada do domingo? Eh, pois do domingo tivemos que madrugar e eh, as 9 ya estábamos almorzando, porque as 10 tiñamos unha saída ao Ong da cidade. Despois, as doce e media, tivemos un obradoiro doiro chamado Voluntariado Activo, comunicando unha acción conjunta nas redes ás doas da tarde tivemos o xantar e ás tres e media xantámonos para avaliar a xornada de convivencia. As catre foi a despedida e voltamos para a casa. E a verdade é que esta actividade gostoume moito, foi moi divertido, coñecemos a moita xente e gustaronme as actividades porque foron para coñecer as persoas que estaban ali e a verdade é que se que repetiría. <tose> Conosco. Participación. Conta comigo. Traballo en equipo. Conta conosco. Compromiso. Aquí metes. Solidariedade. Contade conmigo. Por un mundo máis xusto participa, Rede de Centros Escolares Solidarios. Buscamos persoas voluntarias. Gustache axudar a outras persoas? Esta é a vosa oportunidade. Todas as mans son necesarias. Entra na página www.voluntariadogalego.org. As persoas unidas facemos un mundo mellor. meu. Non, entón por que corres? Porque xa están aquí as zapatillas torres Frutas, don Silvestre, para aprobar todos os exames deste trimestre Entrevista as persoas do centro de maiores de Baltar Cando eran pequenos, estaban no colexo a profesora poñía deberes E onde os facían, tiñan pizarra ou libreta Usamos pizarra, non pizarra A liberta non tiñamos para facilitados dos eros, sí, pero se borraba e xa está. Había pizarras, había tiza. Pizarras. E pizarrín. E Para escribir. Cada un tiñou un, tiñou o seu. Libros tamén moito. Libros tamén. O un solo. No, no, había, no, un, no. cada, cada un tiñou o teu. Ou, ou dos. Libros había unha escola para, para copiado, para e coloso para levar para casa. Tamé. Que estudiaban no colegio? Casi inaturastiña, matemáticas, religión? religión tamén había algún día de religión. Matemáticas. Sí. Non no, no se pintaba como se pinta aquí. Eh, Divogaba-se un mapa de España, por exemplo, a través dun cristal, con uns ranchos que se le metían papel. Era o que había. Non había gran cousa. Pero Non había de ver, se numa... Núas libretas é eh, facer eh, cuentas, editados, eh, eh, eh, xogabase tamén ao balón, ao fubo, ou que, que era a homen, ou que era a moñera, xogaban a outra cousa, que non era a hora do, do recreo. Xabamos a partida, Pateiro, a billarda que xame aquí, Eran moitos nenos e nenas nas aulas? Logo no había nenas, solos, porque para Porto Novo, da que les hablo, dúas escuelas para nenos, e dúas para muchachos. E ao rematar o colexo, a primaria, podían ir ao no instituto ou a universidade. Paseo o grado medio, auxía preparatorio, despois o grado medio, me pare que salí do colegio. Primeiro, en Porto Novo había dúas colexos. Había unhas rapaces pequenos, e despois, cando se chegaba a un curso determinado, Pasábanos ao segundo curso, a segunda, segunda escola de maiores. O sea, de maiores de 12 anos para arriba. O sea, anduveron ou puderon andar. O se non pudemos andar, tuvimos que ir ao mar. Lembran os profesores que tiñan? Como eran? Vos ou malos? Ensinaban ben? Si, sí, era bastante bom. El tuve unha maestra que non había maestra como el. A de Fontona do Fontona doña Carro. A doña Am Amalia. Don José Gallego, me parece. E de Pontevedra, que pues estaba casado aquí en Durrón. E os profesores de antes, se non se portaban ben os nenos, que facían? Os castigaban? Como eran esos castigos? Con a de rella? E collían o poluvero, unha mañan destas de frío de inverno, e non collían polo man o poluvero, collían polo pelo. E estiraban, e pon, cando recibías un pausazo deso nos dedos, vi esas estrellas. Pero, era o que había. Outra maixa fixeamos unha truranada, o profesor que teñemos nos deixou encerrados. E así con este dedo un por detrás que vi esas estrellas. E por último, alguén se anima a cantarnos unha canción? Come che bebe che perdete o tren, como era borracho estuvo che ben. Estuvo che ben, estuvo che ben, come che bebe che perdete lo tren. No hay quien pueda no hay quien pueda con la gente marinera marinera pescadora no hay quien pueda por ahora si te quieres quedar con aquí, si te quieres casar con las chicas de aquí tienes que ir a buscar capital a Madridrid capitala madre Ay sí sí ay sí sí si quieres casar con las chica de aquí A virse de guada lu pecando vai pola ribeira A virse de guada lu pecando vai pola ribeira Descalciña pola area aparece un arrián xeira A virgen de Juadalupe pillou unha casa na illa para ver os mariñeiros como percan as ardillas. Moi ben, os pues lleváis todos. Radio mente, abre a túa mente. Su proyecto solidario, o programa propio de voluntaria... De vagada ¿Me lle di una impresora a otra? Este papel es tu, hoy... me corta eso que salió el Modena E se non hai é cando empezas a creer Que a todo visto Que non queda moito máis que facer Nos que eran nemais. E se non hai E cando empezas a creer Que amigo, meu amigo Aqui non queda nada que ver E eh, non mires cara atrás E digo Hey, te que camiñar con